arbetsrätt och många andra hårarområden. Låt vågen försäkringsbyrå avlasta er med detta så blir SOL uppehållet lite lättare. Vågen för vågen. We're to win I mean, not, no, no that. Well, this? To win. I mean, I, I this. level has any other intention, so let's not be afraid to say that. Många av de killarna som är här många av de som har återvänt återvänder på grund av att det, det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplaget. Den välbekanta slingan förkunnar att vi är tillbaka. Vi är här igen. Det var ju en vecka sedan, men nu är det ju också slut på uppehållet imorgon på torsdagen. Äntligen! Eller vad säger ni? Daniel Rotlin och Salin. Dags att tagga igång här och i SHL. Ja, jag säger väl som spelarna brukar säga. Det är skönt att få några dagar och skallen och tänka på annat. Och sen så börjar man sakna helt luften och matcherna faktiskt. Jag tror inte du har så många supportrar med dig på den, på den eh, meningen. Stoppa Lejnus innan han eh, går in i klyffmatchen för e hårt. Nu. Exakt, då blir det en parentes här. Mm. Sen när man börjar gäller det att få Nej. många intervjuer Nej. på mål. Och... Nej. Nej. Inte? Nej. Nej. Mycket trafik. Mycket trafik på sajten. Ja, det ska vi ha. <laughs> det ska vi verkligen ha. Nu har vi, nu har vi sjungit upp oss. Nu måste vi ta oss an det här och kasta oss rakt över Rögle. In i laget. Hur ser det ut? Vad har hänt? Vilka är tillbaka? Hur ser kedjorna ut? Linus, Alin med sitt block och sin korrespondens från Katena Arena. Många frågor och hjälm och du ska få alla svar. Det är väl härligt? Ja, det är underbart. Vi kan sätta oss i igen. Ja, det gör vi. Ja, men det är ju så här att Rögle i samband med sista matchen så intervjuade jag Chris Abbott då innan uppehållet när Rögle förlorade mot Linköping och då sa han att han hoppades att få tillbaka alla spelare även om det naturligtvis inte finns några garantier med tanke på att det var ett och så. Men om allting skulle klaffa kunde alla vara tillbaka. Men så blev det alltså inte för att Dennis Oveberg saknas fortfarande på grund av sin hjärnskakning Ted Brittén eh, hade också kunnat vara tillbaka om han hade haft lite flyt men måste nu vila i alla fall den här veckan också på grund av att han ska eh, göra ett mindre ingrepp i sin käke då och sen ska det läka ihop och sen ska han kunna spela. Eh, fysiskt sett så är ju Ted Brittén helt redo för match men eh, det handlar om läkningsprocessen och därför blir han borta lite till. Och då Om vi kan säga någonting om Dennis Everberg är det ju att det har gått Drygt två veckor sedan han fick den här nocken på hovet och yep. han eh, är inte med på isträningarna och därmed eh, kan vi väl konstatera att han är, är definitivt out den här veckan och vad som händer sen återstår att se. Det är ju så med, med de här smällarna att eh, man går på och testar lite, får man inga så kan man öka belastning och så men får man bakslag så får man eh, ta ett par kliv tillbaka och ha, ha tålamod. Men Evo bara inte fått några bakslag vad du har sett på träningarna så alltså att han har varit igång och tränat och sen fått gav. Han har väl inte kommit dit att han tränar hen, eller. Ja, han har inte tränat med laget, Nej. Han har inte gjort. Så äm, inte på de träningarna jag har varit ute och tittat på i alla fall. Äh, sen ska man ju säga att äh, jag, äh, den ser jag bara är på skadelistan och där är den inte tillgänglig för intervjuer. Men jag har ju sett honom gå runt i arenan. Så... Äh, Vissa spelare som drabbas av det här ligger ju hemma i ett mörkt rum och kan inte göra någonting. Där är han ju inte heller. Och det var ju det är ju värt att nämna i sammanhanget, tveklöst. Men om vi går, går på de spelarna som nu är tillbaka så är det ju Daniel Bertov. Han har varit med och tränat länge. Och sen då också Cody Current som äm, testar på tisdagsträningen. Blev det ju då? Äm, gick för fullt där och. och äm, Fick inga bakslag utan körde för fullt eh, onsdag då när vi spelade in den här podden. Eh, var med hela träningen. Så han är redo för comeback efter eh, sin hjärnskakning som han då fick mot Brynäs borta. Däremot frågetecken för Craig Shearer som klev av träningen. Eh, och eh, benämns nu som ett frågetecken inför eh, HV borta i starten för ögonen då. Mattias Sjögren fick ett puck i huvudet när vi pratade i telefon mitt under träningen men det, är klar, det gick bra då? Det gick bra för Mattias Sjögren det, var, det blev väldigt tyst och eh, spänd stämning på, på isen med tanke på hans historik också men han tränade vidare och var med i eh, alla övningar så det... och kanske med vetskap om andra puckar som har tagit i andras huvud lite så jag, precis men eh, vad jag kunde, nej det var ingen fara med Mattias Sjögren Toron har hjälm, hjälm. Ah, jag backar <laughs> och sen får vi också nämna att Jakob Bondesson som ju var tillbaka i Rögle när man var väldigt skadedrabbade på backsidan nu är tillbaka i Kristianstad i Allsvenskan, alltså utlånar dit igen. Innan du går in på kedjor och sådär, kanske vi ska kommentera det någonting. Jag, jag bara känner så här att vad man, <laughs> vad man kan konstatera så här långt är att Rögle har gjort en väldigt bra säsong. Ja, det har vi varit inne på. Men har också haft väldigt, ska man kalla det otur- på just skadade spelare och skadade nyckelspelare, inte minst. Som kanske inte andra lag har drabbats av i samma omfattning. Vilket ju gör Rögläts prestation än mer stark. Ja, men känslan var väl när vi kom till uppehållet att, att det pratades i de termerna. Att ja, men bra med ett uppehåll så de får vila och få tillbaka sina spelare. Och så blev det inte riktigt så. Det är klart att de hade nu hoppats på... Att den Dennis Eberberg skulle vara på is eh, drygt två veckor eller två veckor efter smällen på Hovet till exempel. Så lite, det låtsas inte riktigt för dem på skadefronten. Och så Tjura kliver av idag vilket eh, måste ju. innebära att han är ett frågetecken inför imorgon. Absolut, men det är som du säger gäller också om man tittar på kategorin spelare som har gått sönder för Ögla så har man ju haft eh, i princip, bortsett från målvakterna så är i princip alla sina nyckelspelare borta vid något tillfälle det är väl egentligen Mattias Sjögren sen är det ju Mattias Sjögren Niklas Hansson det är väl de som har varit friska hela hela vägen om man tittar på bärande, tongivande mm. spelare Nu kommer jag faktiskt att tänka på en klyscha som ju, jag menar fungerar här som Linus var inne på klyschor tidigare och sådär. men ofta när det blir skador nu står där och ler och lite misstänksamt mot mig, Lions. men oftast när det är skador så får man ju höra tränare säga, inte minst tränare då att ja, men det blir läge för andra spelare att kliva fram, visa att de kan mer det har ju spelare gjort, vi var inne på det förra veckan och jag glömde en spelare, jag ska korrigera mig själv här nu, jag sa ju bland annat Erik Andersson då som forward som jag tycker verkligen har gjort det och så nämnde jag inte Simon Ryfors, det är en spelare jag också skulle vilja liksom lyfta upp i den kategorin som har visat att jag är med här, jag är beredd då att ta större ansvar och det har man gjort. Så att, um, just i det här fallet med Rögle, den här säsongen, så verkar ju den klyschan andra kliva fram, ha funkat. Jag tror nog ändå det är en del som skaver hos Simon Ryfors själv med tanke på um, alltså arbetsinsatsmässigt och nyttighetsmässigt för laget så är han ju jätteviktig. För han kan spela i många utsatta lägen, han gör få misstag och så. Men man vet ju också att det är en spelare som vill leverera mer framåt, göra fler poäng och bidra på den... Absolut, den där håller jag med sig. dig. Det är, absolut. Och tittar Helt du klart. på lägena Simon Ryfors skapar det han är involverad i, så bör ju han eh, också ha gjort fler poäng Ja, det är det som, som saknas i hans reportar, att Aha. faktiskt vara mer effektiv. Han förkroppsligar ju lite grann Rögläs eh, dilemma, om man ska säga. Det som är, har varit Rögläs så här långt den här säsongen väldigt defensivt pålitligt, äh, gått gott som en klocka hela tiden men haft haft svårt med med effektiviteten framåt. Det håller med, honom, han har ju bissat liksom friläge och öppna lägen i slottet. Så tycker jag fortfarande att det är lite konstigt att äh, med tanke på hur Erik äh, nej hjälp mig. Anton Bengtsons Anton liksom problem och ordning på sin produktion han har själv vittnat om att han tycker det har varit svårt att och, äh, fixa och liksom, spela där liksom, byta omgivning på det sättet att spela i första tjej, att man inte har testat Simon Ryfos där, inte för att han är någon poängspruta, men det tycker jag fortfarande har varit intressant att se honom i den, äh, i den miljön mm. Kanske hade det fått fart på hans poängproduktion, det vet vi inte förrän vi ser det, och det kanske vi inte får se nu eftersom Ja det vet vi inte vad du har för rapport för hela kedjor Men om det ser ut som tidigare Och Ted Betén är på väg tillbaka Inom kort i alla fall Så, så kanske den chansen har Försvunnit för Simon och du fortsatt få Spela där i första kedjan ja, men, och sen, det, är väl, det är väl i sig, Man vill ju aldrig ha skadade Men det är klart att får man Om, om laget liksom fungerar i övrigt Som det ändå har gjort här Då är det klart att det blir mycket bättre att ha det har de här skadorna på nyckelspelaren nu. Det har ju, som du säger Hjelm, fått gett andra större roller och större kostymer och växa i. Men hur många gånger har man inte sett i andra lag där andra haft liknande möjligheter och absolut inte tagit dem. Utan istället har laget bara hackat, hackat, hackat och snäll, till slut fallit och åkt ner som en sten inom tabellen. Jo Röglar har ju också varit den sortens lag under många säsonger när man har varit väldigt beroende av några spelare. Och det var man ju. Så sent som förra säsongen på ett annat sätt. Ju, om man kan sätta fingret på någonting med det här rörelaget så är det ju verkligen ett, ett lag där man har flyttat ut bredd och, och, och spets liksom hela vägen ner. Man ser att det står på väldigt stadiga, stadiga ben. Men oj, vad viktigt då att Curran är tillbaka. Det får ju effekter och förmodligen också i powerplay. Ja, det. Det är ju som vi har varit inne på. Det är väl kanske Sölds bästa back och definitivt eh, Röjles MVP, eller? Ja, det är klart. Det han bidrar med eh, kan du inte hitta någon annanstans i, i truppen. Så att få in honom i, i ett PP igen eh, där han kan hålla i pucken, göra sina grejer och få lite lugn och ro och, och eh, ja, men bidra till det här tålamodet att de kan, kan ha ett powerplay där de kan etablera tryck på ett helt annat sätt. Eh, dels det, men också såklart 5 mot 5-spelet. Eh, när Curren är inne på isen så, så gör det att motståndarna eh, konstant håller ett extra öga på honom, eller låter en grubben i princip, jag ska inte säga prynta honom, men, men ligga otroligt hårt på honom. Och tar han då sig förbi sin grubbe så har ju Rögle direkt eh, gullläge, både att komma i 3 eh, mot 2 och kan vara till och med 2 mot ett år många gånger. Så Curren tillbaka och även Bertolt tillbaka gör ju att eh, matchningen på backsidan övergår ju till, till ett normalt läge. Men jag vet, du står och viftar eller viftar ju inte ännu, men du har dina kedjor där. Man kan vi inte tugga sig igenom lagdelarna och börja bakifrån för att du, du har ju snackat med en målvakten och de har varit iväg på landslagsläge och eh, har spelat landslaget båda två. Ge oss lite målvaktstuff men det var eh, Det finns en del, kanske så får jag faktiskt uttagen till eh, Tricuno, men där var det tydligen det förstörande jag från början, men tydligen för att bestämt att han skulle inte vara med under hela läget, utan var då eh, en tredje målvakt och back ut på träningar. och så, men han fick ändå kronor erfarenhet och kom in i truppen. Romans vil däremot eh, men Tjeckien eh, levererar ju eh, på väldigt höga nivåer. Han eh, hade en räddningsprocent på typ 98. Och lite dag. mer i, i sina två matcher som var stod för Tjeckien. Han stod ju mot 3-kronor eh, där det blev 3-1 Tjeckien och sen också mot Ryssland där han höll nollan och, och blev även utsett till då Karellas eh, bästa målvakt. Har du noterat några råg, rågade ryggar? Eller man ska säga. Har du fått alltså, råg i ryggen? Alltså råg <snar> man vill är nog kanske den sist där människan på den här planeten skulle få hybris. Verkar det som. <går> när man pratar med honom. Han är ju expert på att. Ja, men tunna ner sig själv. Och höja upp sina lagkamrater. Och. Och, och så. Men det är väl självklart att har man gjort. Jag försökte fiska lite med honom. Får jag, men var inte det här liksom ditt internationella genombrott nu? Nej, nej, nej. så det var det inte. Nej, jag har spelat nej. en match tidigare. Nej, nej, det är mitt jobb att rädda puckar och nu jag tar träning för träning match för match. Så han är ju väldigt eh, lugn och så. Men självklart gör man sådana här matcher i landslaget eh, så kommer man ju in med ett upphöjt självförtroende. Och eh, därför hade man väl Blivit förvånad om Rögle inte ställer liksom en glödhet man Vill nu mot eh, HV71 till exempel. Knäcka in försiktig general, enter på datorn så kommer upp en bild på en slidande tjeckisk målvakt. Eh. Exakt. <laughs> och det menar jag inte här säkert utan Roman Vill. Men eh, vi, Roman Vill är ju intressant. Men han, han, vi pratar om honom som ett frågetecken och jag tycker man kan ändå läsa mellan hans egna rader när han pratar. Han sa väl i din text till exempel att eh, Hjälp mig, men liksom att han har kommit utanför Tjeckien och liksom... Ja, men att han gick in i det här landslagslägret eller turneringen med ett större självförtroende och större tro på att han kan leverera på den nivån i och med att han har i SOL. Jämfört med den tjeckiska ligan så sa han att eh, som han tycker att SHL är en så pass mycket bättre, bättre liga så, så kom han in till Tjeckiens lag nu och kände att nej men jag hör hemma här eller vad man ska säga att jag, jag har något här att göra nu sa han ju inte det men det var ju precis som du sa Donald, det är liksom andemeningen av hans citat i texten. Ja men man kan ju ändå utläsa att han liksom åkte till Sverige med, med lite fjärilar i magen liksom det var ett helt nytt äventyr han har mest bevisat sig och funkat hemma i Tjeckien och ett par, en par månader senare så så är han liksom en, en bidragande faktor till att Rögle ligger år i SHL. Det är klart att han måste ju ha tankat rätt mycket självförtroende redan. Och så en dos till i, i landslaget så är tanken full! Kanske. Exakt! Just så, okej, okay. kedjor här då Linus, vi kanske ska backpar. säga det Backpar, vi börjar bakifrån ja, ja, ja, vi börjar bakifrån, backpar, vi tänkte just det, du vill lite del för lagdelja, Men det är alltså HV71 yeah. som yeah. är först och sen även Frölunda i den här veckans matcher som vi pratade inför då Backpar Linus Kommer här, eh, Cody Curran då, tillsammans med Niklas Hansson, eh, återförenade eh, Daniel Berthov, Erik Kjellina eh, Återförenade, eller? Har ja. Aldrig varit eh, skylla. Precis, Craig Shearer eh, spelar ju då med Erlen Lesund fram till att han klev av och då ersatte Samuel Jonsson eh, Shearer och, och så då var Samuel Johannesson eh, extra back. Ja, det är väl noll överraskningar va? 0,0 överraskningar faktiskt i den backuppsättningen. Kanske skulle haft kvar Bondesson ett tag till då med tanke på Shearers eventuella skada. Ja, alltså det, det vi kan säga är ju att Shira, som eh, sagt, skadade spelare är ju inte tillgäng tillgängliga för intervjuer, men han eh, gick liksom också omkring efteråt. Så det var inget, eh, vad jag kunde se på honom så var det inget allvarligt. Eh, sen är han ju så här, eftersom man klivade träningen så är det ju någonting. Men eh, jag tror inte det blir långvarigt. Och dessutom har man ju, eh, som du som som extra back, eh, som jag inte tycker har gjort bort sig i de byterna han har fått när han har spelat. Så det finns nog ingen anledning att, att slå på stora skadetrumman vi och Shira, en ny i alla fall. Nej, och om jag läser rätt skulle väl bondes och norrut i landet spela med Kristianstad redan ikväll. Så det finns väl, eh, vad ska man säga logistiska hinder på den banan så vi jag inte ha någon egen rymdraket. <laughs> ja, det var väl Södertälje så det är inte jättelångt okay. från. Jönköping, det <laughs> tror jag att det var Södertälje i alla fall. Ja. Kedjor då? Ja, äntligen! Nej då. Leon Bristett, Anton Bengtsson, Daniel sa. Ja. Ja. Nick Sörensen, Mattias Sjögren, Nils-Oglander. Ja. Erik Andersson, Simon Röjfors och Teodo Mattsson. Och sen då Adam Elström, Hampus Gustafsson och Dominic Bock. Alternerande forward och extra forward Kevin Wenström. Mm. Ganska likt hur det ser ut för uppehållet, va? Ja. Det, är det ju. så sagt, nu blir det ju. I och med att Britain och jag bara inte tillbaka så, så är det ju. Så finns det ju inte utrymme för, för jättestora rockar på så sätt. Eller utrymme finns det, men logiskt sett så vill man ju ändå behålla liksom kemin man har haft mellan i de kedjor som har funnits innan utbehållet. Intressant och ändå tycker jag att Dominic Bock är, är, är kvar i en fjärde line till exempel. Jag vet inte om vi pratade om det förra veckan, men jag gjorde en intervju med honom. Nej, det gjorde vi inte. Det pratade det är... vi inte om, nej. nej. Jag gjorde en intervju med honom apropå hans säsongstart i Rögle. Och tidigare har ju han varit lite i sin retorik. och, och Det har känts som att han ändå har varit ja, men ganska nöjd så där med, med, med sin insats. Men nu var det ju helt tvärtom i den intervjun jag gjorde med honom senast. Som finns på hd.se också. Där var han mer självkritisk och sa att... Vi har tuff typ konkurrens. Det handlar om vem som tävlar hårdast och, och jag måste nu visa att jag vill, jag vill ha en plats. Liksom. Eh, och så försökte jag studsat emot honom och så eh, tyckte han själv inte utan han tyckte att det handlar om vad han själv gör med pucken besluten han tar och så vidare. Så Känslan var väl att eh, lite Paulette har trillat ner på Dominic Bock men också att eh, inställningsmässigt så, eh, så är han väl där han bör vara om eh, det han säger överensstämmer med hur han känner, typ. Ja, men jag gjorde precis samma analys efter att läst den intervjun. Jag, när jag kom till det citatet så tänkte jag precis samma tanke. Där har påletten trillat ner. För vi gjorde väl båda intervjuer med i början när han pratade om liksom Ja, men det går, det går ganska bra det här. Och det var, väl inte, det var väl inte så många andra som höll med om det då. nu. Nu har väl alla sett att han har, har liksom jobbat i Och Han verkar ha liksom kommit i kapp med sin självinsikt. Och han spelar i powerplay nu också. Eller det i en av powerplay-uppställningarna också. Värt att nämna i sammanhanget. Så där har han fortsätta på chansen. Mm. Eh, nej men det, De känns det som att de har hittat sin eh, struktur eh, vad heter det jag har eh, erkänt mina brister ett par tillfällen, den här gången tänkte jag få förhöjbrist själv och, och säga att det blev ganska bra när man väl satt ihop SAR och bristet som jag vevade om ett par veckor innan <skratt> det hände här eh, Man är verkligen, jag tycker verkligen man har sett att de två bygger varandra på ett sätt som, som inte var fallet innan. De gjorde mål, båda två, i sista matchen för uppehållet. Det känns som att de två är ihopparade för att, för att det ska stanna. liksom. Ja, och du fick ju inte så mycket stöd av oss där när du först lanserade det om att det inte såg ut och var så kemiskt i första kedjan tidigare. Och det är väl bara att säga att ja, du hade nog rätt där, roten. Nej, men jag tycker man såg skillnaden för att de, de har ju fiskat lite efter den kemin det blir så tydligt, blir så tydligt med, med Sara och Britten. man ser ju att de trivs ihop och man ser, jag tycker man ser hur, hur de liksom bygger varandra på isen, med, ger varandra liksom tid och, och lägen, det är bara en... Det är väl kanske bara en center som, som fattas nu, men eh, den har de ju lagit liksom verkligen. Även om laget har fungerat väldigt bra så har de ju ändå skrikit lite efter att hitta de här kemiska formlerna. Det jag ska säga nu förtar inte din analys på något sätt. Jag vill bara göra ett tillägg, och det är ju att Leon Bristet innan uppehållet var ju fantastiskt bra. Han var ju grym, alltså. Han var ju jag... lagets bästa spelare, så han är ju kalasform, eller vad i alla fall. Verkligen, och Linus, du drog siffror förra veckan att han är, etta i, är delad ett i poängligan eller i ledning. I och röglis ja. Och... Interna, ja, precis. Är interna, ja. Så, men annars så om man fortsätter med, med Sörensen inte inte Sjögren där det känns som att strukturen de, de, det känns som att de har en plan hela tiden, men så får man ändå liksom ta, en, ta en plan B för att det är någon som faller ifrån eller fortfarande är borta. Men det, det, man kan ändå se hur de, hur de vill bygga det här. Jag tycker det känns bra där med den kedjan. Och så har man Höglander där också. Det, den är välkomponerad i mitt huvud. Det är en smart, stark center. Det är en skytt och det är en tekniker. Det finns alla verktyg i den kedjeverktygslådan. Jag skulle fortfarande vilja se ett, ett par matcher med, med Evo som liksom tyngdar ihop med och liksom styrka framför mål ihop med Sjögräns, raka centerspel och, och Sörensen som ser allt starkare ut. De tre tillsammans. Man alltså Jag glimtar av, av att det skulle kunna funka. Men, Så blir det ju säkert också när Eva Berg är tillbaka. Det ska, ska bli intressant att se hur, om de kan bygga någon kemi, de tre. Apropå, man ska välja ut, apropå Sörensen då, ska man välja ut någon spelare som jag är mest nyfiken på i omstarten och de kommande matcherna, och så är det just han. För att, med tanke på förutsättningarna han kom till Rögle med, liksom dåligt, dålig självkänsla efter en jättejobbig start i Linköping. Nu har han fått tid på sig ett gäng matcher och spela in sig i spelsystem och komma in i gruppen och allt det här nya och, och allt vad som kommer med ett klubbbyte. Dessutom ett uppehåll emellan med, med träning, förberedelse, lite vila så kraven på Nick Sörensen höjs ju från och med nu, det är min bild Ja, Jag håller helt med, jag menar, han spelar faktiskt i landslagets förutsäsonger Han är ju en eh, dokumenterad eh, haft. Eh, han ska ju faktiskt upp på SAR-höjder nu eh, SAR och kanske bristet höjder om, eh, om liksom den värvningen ska slå ut så som man förväntar sig Absolut, då har det funnits förutsättningar tidigare som har jag ska inte säga, gjort honom ursäktade för jag tycker att han, han har tagit sig an tiden i Rögle, som vi har varit inne på tidigare på ett väldigt sunt och, och liksom bra vis. Men nu ställs han ju inför nästa tredjedel av SHL, nästa sjuk med betydligt bättre förutsättningar också. Så ja, Nick Sörensen... För Rögle, om vi tittar på offensiven De har själv pratat eh, Rätt många spelare och tränare Om att de vill bli mer effektiva Vill eh, göra fler mål i matcherna Så att de har lite marginaler att gå på Då är ju han en av de spelarna som Där man har ett eh, Väldigt tydligt sparkapital Får man ut det Så, eh, så kan det göra väldigt gott för han ska, vara, han ska ju vara ledande I den uppryckningen eh, Exakt. Linus din vana trogen. Har du tagit med en intervju tillbaka till poddstudion också? Vi kan väl säga några ord om den spelaren du faktiskt har pratat med innan vi lyssnar till honom. Va, vad säger ni om hans eh, säsong så här långt? Jag har ju redan droppat namnet i, i sändningen. Vi kan ju ta det igen här. Ja men eh, Erik Andersson det är ju eh, en spelare som jag tycker eh, är, är underskattad generellt fortfarande. Med tanke på den uppgift han har. Han, han eh, är liksom en ledande spelare i ett boxplay som är 4 i SHL. Där han tar ett jättestort ansvar. Jag tycker han tar ett stort ansvar över hela banan. Eh, nej, en, en eh, Jag vet inte vad mer man kan säga. Det, det är en viktig pelare i Rögle som gör mycket jobb i det tysta. Jag tycker det är intressant hur en spelare kan gå igenom en hel säsong. Och, och vara på ett sätt. Och sen så kommer den sommar. Och sen så spelar han på ett helt annat sätt. Det är ju häftigt, det borde ge liksom råg i ryggen åt andra spelare som har kört lite fast eller så. Men jag tycker, när man ser honom så tycker jag, det är precis som att han precis som Curran, precis som han har ju i någon intervju jag gjorde sagt att han har släppt ett par kilon. Jag tycker man ser i, i varje moment på honom att det går lite snabbare. Han är lite starkare och um, på något vis var han ganska han, var ju, han stack ju aldrig ut som någon dålig spelare för säsongen, men han var ju ganska mycket mellanmjölk om man har hardrar liksom han gjorde ingen skillnad och därför hamnade han ofta på läktaren men det är häftigt att se hur en spelare, det borde ju kunna trigga en del spelare som kanske tänker att jag kanske skulle ta och, och droppa fem kilo muskler och, och, och bara träna rapphet i sommar och se vad som händer men det finns faktiskt någonting han själv inte är helt med, nöjd med han heller vi kanske ska höra vad det är Ja, det kan vi göra och det jag börjar med att fråga Erik Andersson var just eh, hur det känns att dra igång helt enkelt eh, efter det här ja, men Det känns bra, det var välbehövligt med några dagars ledighet och lite hårdare träning också men det eh, känns som att vi är sugna på att dra igång igen och eh, åka upp till Jönköping och vinna. Vad ni på då? När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare.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 Men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. Och du har breaket som lag? Det har väl lite varit, Vi har haft ganska många väg på landslag och lite sjukdomar och så. Men det har väl varit att, att träna och, och bibehålla det vi har byggt på. Ja, men, Fortsatt vara i, i bra form och vara redo när pucken släpps. Första tredjedelen av SHL är ju avklad när du går in i nästa. Vad känner du om du tittar personligen? Vad är nästa kliv för dig som du ser det här framöver? Nej, men det är väl att komma med i protokollet lite oftare. Och ja, men bidra mer offensivt. Jag tycker... Ja, men jag har hittat bra kemi med både Ryfors och Taylor och att vi får utdelning för det jobb vi lägger ner. Så det är väl det jag försöker jobba på varje dag. Och för lagets del och identifiera du som områden där ni kan förbättra er här framöver. Komma tillbaka lite till vårt spel där vi jobbar och möter. Ja, Om man ligger på rätt sida och, och tar det hårda jobbet, för då kommer ja, Stutsarna vara med oss också och vi får utdelning. Vilket vi kanske inte fick riktigt det sista innan breaket. Och det är väl också kanske lite att vi inte hade sista krämen och, och, och få studsarna på vår sida och, och vinna de matcherna. Och så är du på veckans utmaningar då. Först HV71 borta och sen Frölunda hemma. Nej men det är två roliga lag att möta. Det är alltid hög fart och lite tuffa bataljer så det ja, förväntar mig ganska... Intensiva och, och lite griniga matcher men jag hoppas det är alltid roligt att spela när det blir lite känslor och, äh, ja, men, äh, Spelar vi vårt spel så har vi två bra chanser att plocka poäng Just det, Erik Andersson vill bli mer produktiv och det delar han ju med flera andra spelare i laget eftersom det är offensivt och fler mål Rögle ju letar efter och dessutom så pratade han om HV71 och Frölunda, det leder oss osökt in på en slags motståndarkoll som jag ska hålla i och jag rådde mig med att gå in på HV71s egen sajt och lyssna till Stefan Lillislund vad han hade att säga om dels som uppehållet för HV71-del och hur jag såg på Rögle och som skadeläget där. Och först så får vi väl skicka härifrån också en grattishälsning till Lillis som fyllde 60 år under uppehållet. Det är ju stort. Grattis Lillis får vi säga. Han, Oddsupet att han lyssnar på den här podden får beräknas till 89,4. Ja, vet aldrig. Det kan spridas fort på sociala medier alltså. den ni hjälp Gratulerade Lillis. Nej, kanske inte. Nåväl. Rögle mötte HV71 i premiären 4-0 och det där var en match som Lillis pratade om att det där satte spår för HV71 för ganska lång tid framöver. Och han sa det att milt sagt så var vi mindre nöjda med den matchen då. Det var inget som var speciellt bra så vi kände en enorm revanschlusta och att det ska bli en enormt skön utmaning. Och får man då en bra start på den här delen av säsongen just då mot Rögle så tror jag att det kan ge en bra start i kommande matcher efter det. Och KV-71 är dessutom skadefria till skillnad från Rögle. Så det blir en tuff uppgift för Rögla upp i Jönköping då. Men det fanns en sak som han inte var nöjd med. Det fanns flera saker i blandade resultat som man pratade om. Och det var ju framförallt då PowerPlay. Och där ligger man faktiskt ganska långt ner i, i statistiken på tionde plats. Så där är ju. Ja, det har inte varit så jättefarligt än för HVS del som de själva. Eh, tänk att de ska vara då Starkt boxplay har de Bäste poängplockare är Marcus Lauritsen Sade jag rätt nu? Ja, oh, Lauritsen heter den ja. Precis. Nåväl, det var väl HV71 Ja man kan säga att de har ju De avslutade eh, första delen av serien då Med en seger Men innan dess två förluster Så två förluster på de tre sista matcherna Och då hoppar vi över till Frölunda För där hade man då Konstigt nog får man säga Två förluster innan uppehållet Alltså Frölunda som var som en maskin Precis som Rögle länge Avslutade med två förluster Och där har de några tunga jobbposter I form av skador Ryan, På den här träningen På onsdagsträningen så var det fyra spelare borta Bland annat Ryan Lasch då, Men han är förmodligen tillbaka mot deras match mot Örebro Men i övrigt så har de backen Brandon Gormley Skadad Joel Lundqvist faktiskt och Johan Sundström. Så det är ju några tuffa avbräck. Vi får se om någon av dem kommer tillbaka till Rögle-matchen. Frölunda är ju starkt. Och det vet vi. Regerande mästare, topptippat, favorittippat den här säsongen också. Så det är ju ingen lätt match det heller för um, uh, Rögle då. Jag håller på här och bläddrar samtidigt i mina papper som jag pratar. Det är inte helt enkelt. Men Frölunda ligger alltså... Tre. de har ju en match mindre spelare än Rögle som ligger två. Örebro leder ju sensationellt, men det där har ni ju dyn koll på såklart. Eh, bästa poängplockare i Frölunda Simon. Nej, Nu ska jag säga, nu är jag inne på målskyddslistan vi bläddrar förbi den. Alltså, du... Går det bra eller? Ska jag andas också? Alltså, din pappersbibba, det kostar typ 80 trädlivet. Alltså, det är... Shhh. Shhh. Shhh. Man kan ju inte bara bläddra lite i dina papper och hämta annan. så kan jag bara säga att det är en sjukt intressant vecka eh, dessutom HV är borta, så man, om, om man i Fröldernas fall är säker på att det är liksom spets, att det är topp, så går man ju lite och väntar på HV. Är det mitt emellan eller är det fågel? Det känns inte riktigt som att man har fått svaret på det De är inte riktigt bestämda det. det är en enorm liksom, kraft i, i det gänget. Så det känns som att de kan explodera när som helst. Men man är inte riktigt säker på om de ska bli i mitten eller bli ett sånt riktigt topplag Nej och jag blir också lite orolig nu tänker jag på HV71 här för det här är ju det här kan ju slå, slå tillbaka hårt mot mig i nästa veckas poddavsnitt och tiden däremellan eftersom ju Rögle har två raka förluster och jag har ju sagt att Rögle kommer inte få tre raka på hela säsongen Men vi ska vara snälla med ut då. Men det kommer inte andra att vara Nej Så, Nej <laughs> Men det finns så många fördelar Med att ha näsan ända borta i bjud Så du lev, lev på dem ja då. Och det kan ju vara så att Rögle faktiskt vinner Mot HV71, då räddas jag Absolut. Ja, Men i alla fall I Frölunda, Retrakshane Är deras bästa poängplockare 18 poäng har han, det är två färjestadare Innan honom, och sen har de då Ryan Lash På sjunde plats Han vann ju poängligan i fjol Och Simon Jalmarsson på plats och så Joel Lundqvist 25. Vi får se om de där alla de här spelarna är med dem. men de är ju de gör däremot mycket mål till skillnad från vissa andra lag. Så Frölunda är en hård nöt att knäcka men Rögle knäckte den nöten upp i Skandinavium. så varför skulle de inte kunna göra det igen? Nej men Frölunda Frölun Rögle Frölunda en en lördagskväll fullsatt Katena Arena kommer ju bli. Det är ju en av grundseriens eh, häftigaste match för, efter eh, Darbina får man säga. Tveklöst. Jo, vi måste ju ta en liten stats till. Det här är ju lite kul, alltså. har hade ännu fler pappor. Vad hittade de? Har ju, har ju, ju, vilket, kolla här vad snyggt har gjort. Det. Grönt för Frölunda. Det har lite fel färg på, på, på HV71 oh, här bara. <laughs> nu röker en alm till. <laughs> ja, men det finns faktiskt en intressant grej här. Rifalk toppar ju målvaktsligan. Det vet ni. Mm, Men vem ligger tvåa? Nu hjälper jag ju. Nu har ju liksom sagt A så nu får ni säga B. Nej, det var ingen som sa B där. Då säger jag det. Niklas Rubri, Rubin alltså i Frölunda. Det hade man ju kanske inte väntat sig att han skulle ligga på 93%. procent. Han har ju faktiskt stått i åtta matcher av 16 också så det är ju intressant att de har fått en ligger där uppe nu. Kan vi ju utplagt då från rejäl på det. Precis! Fast man vet ju aldrig vem som står i rörelse. kan ju bli vem som ramlar ut ur tomblan. Nej, det är kanske inte Rubin som står i Frölunda heller. Den som lever får se. Oj, oj, oj. Ja men nu tror jag att jag har spidat upp de uh, grejer jag har på motståndkollen. Med skadeläge och hur de har matchat uh, innan uppehållet och... ja. Men då Sådär. passar det kan Intressant. Ja, mycket. Då passar det kan vara att blicka liksom lite mot en, en längre horisont. har eh, varit inne på det första tredjedelen avklarad. Eh, nu kommer nästa och den här är ju eh, jätteintressant. Den delen lagen går in i säsongen eh, på nu för att nu handlar det om att eh, liksom lag, de klubbar som kan hantera serielunken bäst när de har tre matcher i veckan. Eh, Sjuken kommer och det gäller att positionera sig. Kan man framåt vårkanten antingen så kan man eh, jaga en topp 6-plats eller så kan man fila på sitt powerplay och, och ha god marginal ner till alla möjliga sträck. Så den här perioden från nu fram till nyår kan man väl säga är ju, eh, är ju förberedande inför eh, sporterna. Absolut. Jag brukar säga att äh, det känns som att så, exakt nu så, så, så förstärks alla trender. Äh, nu har folk eller lag lekt av sig börjat. Någon har börjat överraskande starkt. Har, äh, Och några har inte lekt alls. Nej, några har haft oväntat trögt. Liksom. Men de flesta nu är man ändå en, bort, nästan 20 match in Nu börjar de flesta liksom, vara där de ska vara på något vis. Äh, nu börjar ju alla trender förstärkas. Är man på väg neråt som kanske... Ett lag som Oskarshamn rimligen är, då, då blir ju november mörkret och december ruggigt tungt. Det har vi sett med Rögle många fall där man har varit med hyfsat, liksom som går rakt in i, i bäcksvarta november så här års. Det är ju alltid då Rögle har så här, nu... Vad det tegon raka förlusten här Var, vad tycker ni om det ska vi hitta någon ny vinkel på det från vår synvinkel alltså de, har ju, de har ju gått i sådana extremt långa perioder och inte kunnat liksom ta sig ur mm. de här jobbiga spiralerna. Det har varit höstdepressionen personifierad i lagsammanhang. Jag men fråga random hockey i landet så röglar vad är det för ett gäng. Ja, det är de som är kiss hela hösten, och sen så händer något i våren och så blir det bra till slut. Men det är ju ingen De säger ju inte, men det är det laget som brukar ligga i två i SHL efter. <laughs> nej, det är kanske omgånga. de inte gör. Men vad tror ni om årets november då? Vågar ni sticka ut hakan? Eh, äh, nej, men <laughs> vågar du? Vågar <laughs> Vågar jag? Helt tyst i ja, men tre, Alla trender strax, Och det kommer Röglis också att göra. Det, det känns som att de har visat att de är där. Ett lag liksom på överhalva. Så Sen om det är ett direkt topplag. Eller om de eh, doppar några positioner. Det är väl det som blir intressant att se. Det hänger väl ihop med lite med skador. Och, och allting tar vägen. Men när man kollar en tabell efter 17-18. Och jämfört med den sista matchen. Så brukar det inte vara lag hoppar ju sällan liksom, sju och åt ena hållet det är en eller två åt något håll Ja, och sen är det ju också så att Rögle går ju nu från efter det här breaket, andningspausen för hela sol liksom, går ju Rögle från den eh, raket eh, raketklubben som har tagit nya steg och överraskat hela ligan till att vara ett förväntat topplag, det är väl de flesta liksom experter har väl slått fast det också. Vi här också att vi tror att de ska ligga kvar där. Den delen har ju den här klubben aldrig haft liksom behövt, behövt, men aldrig hanterat och aldrig varit med om. Nu ökar ju kraven på rögle också, jag menar när man åker upp och möter ett mittenlag borta så förväntar sig Hockeysfären att Rögle ska, ska vinna den matchen. Och så har du inte varit tidigare. Hur hanterar klubben det? Ja, men det, det tror jag är en gittig poäng. Men och så att de möter Rögle hemma det är ju inte säsongens eh, ballaste match. Det, jag tror det är lätt att eh, man tänker att det, storlagen det blir svårt. Liksom. Men nu har de som du säger positionerat sig så att eh, de kommer inte få ett skit gratis nu, för alla vet att det är en maskin och de kommer att de kommer mangla oss om vi, inte, om vi inte är med här. Vad står du och tittar på igen? Nej, jag bara står och tittar på tabellen och funderar på vilka lag som ska gå förbi. Röggle, om de nu dippar några positioner som du funderar kring, Daniel. Finns det någon position över första platsen som du spanar utom? dem? <laughs> <laughs> Nej, men det kan jag tänka mig att du ökar går gå för vi gör det faktiskt. Äh. Men jag funderar på <laughs> andra. För jag lundar, ja, de kan ju också kliva upp. De kommer ju vara där. Färjestad givetvis också. Sen är det Luleå och sen kommer Hover och Sjölefti och Djurgården Jag tror att Djurgården kommer att klättra jag kanske Jag går nog också förbi HV7 Nej men jag är ju nog inne på att Rögle kommer att Cirkulera där uppe även efter Omgång 34-35 Och inför sistra delen Jag tror det faktiskt Men vi, är ju, vi har ju en punkt på talen Så nya tider Jag har skrivit en, en krönika Som ska gå ut imorgon Bitti, om, Jag vill dröja vid det liksom, Att det verkligen är nya tider På, på så många sätt Jag bevakar bevakat den här klubben i 20 år och man kan hur liksom, de här säsongshjulen är. Liksom. Det brukar vara så här årsnar när Rögle går in i det här mörkret. Framförallt de här säsongerna man har spelat i SL. Och man får lägga otroligt mycket tid och kraft på att släcka bränder. Panikvärva. Och alltså alla människor, eller framförallt människorna i ledande positioner i den klubben. Förändras gradvis i sitt liksom bemötande och sin... Hållning så här i års det, det är inte lika glatt längre och Det blickar i, eh, det blickar i marken Och det svaras inte längre Som det svarades i september eh, Men min poäng är liksom Att rörligt på, på varje punkt Har liksom flyttat fram alla positioner Med framgång och framförhållning eh, Så att man nu kan liksom man hör dem för första gången nästan någonsin prata om eh, i liksom långsiktiga, som till exempel när Koch, var här, att man, man kan ha tid till och, och kraft till att prata om visioner och, och liksom långsiktiga damsatsningar och flickssatsningar till exempel. och Det för mig är ju något helt nytt, att en, en klubb som Rögle kan stå mitt i november och eh, andas lugnt och, och kan liksom titta över horisonten. Det är ja, något nytt för mig alltså. alltså man vill ju gärna ha sina rutiner man, man käkar sin frukost Man går upp sin tid Man gör sin arbetsdag Och går och lägger sig sin tid är det, Hur är det för dig Att inte jobba under samma premisser det är okej, okay. ombyte, förnöjare åt alla håll. Vi, vi brukar säga att eh, det de tradiga är tradigaste en ett lag bara vinner eller bara förlorar för att det blir så svårt att variera sig. En, en, en mix brukar vara bäst att liksom jobbhänseende. Men, men det är klart att det är intressant. När man har följt klubben så länge så har man ju liksom mycket referensmaterial i, i ryggsäcken. Det är klart att att få, få liksom studera någonting som man aldrig har sett innan. Det är klart det är intressant. Är det inte skönt att slippa just de här... Eh, när det blir mycket tuffare att göra intervjuerna och kanske inte är så glatt längre i november. Är det inte skönt att bara få arbeta i ett helt annat klimat? Om man Nej, men, får ställa en ledande fråga. Jo men att Vi pratade faktiskt med en, en kollega på en annan SHL-ort där det går lite tyngre. Uh, och uh, hans, jag har sagt till honom i, i många år att uh, när man är bevakat lag där det går tungt, där det går jobbigt, det sliter på alla, det sliter på liksom relationer, det är ju liksom vårt, vårt jobb att vara där och, och facea dem och, och ställa, ställa dem åt väggen och kritisera krönikor, det sliter mycket mer än vad, än vad jag tror folk fattar, och han har inte riktigt på, men eh, ni sa han att nu förstår vad du menar med det där med att det sliter på, på relationer. Liksom, att det är av att få tag på folk och folk duckar och det är brännande blickar efter liksom, hårda krönikor och så. Det, det är ett otrolig skillnad i liksom, arbetsklimat när det, är, som, som ni, när, när det går ganska bra. Ja, för man ska ha klart för sig att de vi bevakar är bara människor och reagerar som människor. Och vi är också bara människor och reagerar som människor. Så det är klart att resultaten i en resultatbaserad värld blir ju att påverka alla parter väldigt konkret. Ja, men så är det. det kan Man inte gå längre till sig själv. vi liksom I tunga liksom, stunder i, i livet är man inte... Äh... Man är inte sitt, sitt starkaste, bästa, gladaste, soligaste jag. liksom Det är klart att de håller på att bygga en verksamhet och omsätter 130 miljoner om året. Och allting är baserat... Allting bygger på de som åker runt och ska vifta puckar i mål. Det är klart att det... Ja, det är en väldigt speciell, speciell värld på något vis. Sen, det är inte så att folk... liksom Går runt och är otrevliga hela tiden. Nej, det får ju får balansera. Alltså, det, det är ju helt sant. Det är klart. Alltså, det de allra flesta är, liksom, det är professionellt och, och bemötande och så. Men man, det kan väl ändå inte Integrer, också ligna så att det är en otrolig liksom, skillnad på äh, hela liksom, klimatet. Ja, det är klart. Men det kan man ju känna direkt när man. Äh nästan sätter sig på en träning ibland alltså om ett lag har torskat eh, tio matcher i rad så, så ligger det i luften alltså det, du känner av den stämningen som kommer nerifrån isen eh, från en grupp och lika tydligt ser man ju nu när man är på träningarna att det, det är en, en grupp av spelare som må ganska bra och tycker det här är roligt liksom och, och vill framåt, vill utveckla skrattar och, och skämtar med varandra. Så självklart så, så det är som du säger, det är ju bara människor. Eh, och, och hur du presterar på jobb, liksom, det är väl klart att det påverkar dig. Det är ingen som skjuter puckar efter oss på läktaren. Som... Längre. Längre. Längre. <här> <här> ja, den stannar vi med. Den, där, den stannar historien. vi med. <här> den är stillen för att Och det kommer det inte alls att komma kommer att fråga på, på den Twitter. Den får vera barn själv själva <här> Så är det. Det löser sig inte det bästa. Ja, det är ett gott tecken för... Uh, för mig i detta sammanhanget också att man sköter sitt jobb ordentligt. Exakt. Eh, ja, Nej, men det är, det är nya tider i uh, Bandy-Metropolen Engelholm. Vad, vad pekar ni nu på? Ja, du har skrivit någonting. Ja, glöm mig publik. Ja. Ja, bra. Tack ska ni ha. Ja. Det jag som... tyckte att jag var hyfsat tydlig. Var ja. inte det, här, Linus? Jo, jättetydlig. Jag Ja, själv sett jag säger tiden, men det är som när man packar väskan till sin son och han går rakt över den och går till skolan. Eh, jo, jag ska eh, prata om publik bara kort. Att, eh, det är ju alltså, någon slags spaning. Rögle spelar sin nionde match på lördag. Och det är sjunde gången Eh, som eh, arenan är helt eller i det allra närmaste utsåld. Eh, där de andra matcherna har varit några ståplatser kvar eller så. Eh, sju av nio matcher är eh, i stort sett utsålda eller helt utsålda. Det är matcherna mot Oskarshamn där man var under 4000 eh, Tredje omgången, 3-8 någonting. Och Luleå och torsdag eh, som var 4, 2, 4 och 3 men man kan också säga att alla lördagsmatcher har varit fullsatta. Vad det... skrattar du åt Nej, nej, jag, det var inget. Nej, men... du skrattar inte åt något. Det är kul med lörda. Precis. <laughs> det hade man var för mig jag, jag, jag, jag struntar i det. Men bara en full reflektion på publikspaningen eh, där är ju att Röd har lagt en relativt försiktig publikbudget den här säsongen. Så de här siffrorna som man får nu, gör ju att Röjle sannolikt kommer eh, dels ha pengar över till att värva eh, spelare senare om man skulle åka på någon mer skada eller känna att man behöver spetsa någon del i laget inför eh, spurt och slutspel. Men också att klubben kan, om man då väljer att behålla laget intakt, kanske ha en ganska trevlig ekonomisk eh, kudde att falla tillbaka på inför nästa säsong. För... Jag tror att Daniel Koch sa att de hade budgeterat med strax över 4000. 000. Kan inte ta gift på det, men det är min minnesbild. Om man då snittar på kanske landa på snitt på realistiskt sätt 4 och 5 4 och 6 eller någonting. Då är det ju siffror som ger mycket pengar extra. Och en följspaning på din följdspaning till Daniels spaning <laughs> också att Daniel Koch Kanske det är lättare med de här publiksiffrorna i ryggen att, det här med att bygga ut arenan som man pratade om. Det är klart att det är lättare att gå vidare med tankar kring det här och skynda på processen när man vet att, ja men kolla, publiktillströmningen. Så det är klart att ni där ute som tar er till arenan kanske bidrar till att få en, en större arena snabbare. Ja, det är helt riktigt. Vad skulle du säga? Ja, men sportslig trygghet och inte... Du, du tillåter dig själv eh, drömma stort och blicka framåt när du vet eh, vilken serie du ska spela i. När du vet eh, vad du har framför dig. Jag menar, De säsongerna, lite som du var inne på Daniel, nya tider. De säsongerna rögla har, har legat eh, jättesist vid den här tiden på året. Det är väl klart att man inte Alltså, det hade ju känts jättekonstigt att börja prata om. Ja men vi tänkte faktiskt bygga ut arenan och, och lägga till 2000 sittplatser. Ja, men om ni åker till Hockey-Swenska ändå. Alltså, ni förstår vad jag menar. Det, det ger också liksom i flera led någonting till, till en förening. Ja, men verkligen. Och det, det, det är ju som med alla jul att liksom trender förstärks här också. Är det så att liksom Frölunda matchen är utsåld tio dagar innan och folk, jag folk Liksom skickat mail till mig kollegor och annat jag tänkte inte gå och kolla på och om om dagar men där är ju inga sittplatser så då är de slut liksom då är det ju, det ger ju också ringa på vattnet och kanske få folk att kolla nästa stället så mena folk drar ju folk det blir ju en slags positiv boost eller liksom av det. Men ja nej, det är verkligen nya tider det det får man säga. Fler spaningar, fler kommentarer, fler äh, utsvämningar. Nej, jag står och väntar på det okomkompliga. <här> <här> <här> det är väl inte så mycket kvar, Linus, eller? Nej, jag kan inte minnas något. Vi parkerar ihop här och sen åker vi till Jönköping morgondagen. Jag tar fram björkriset och vänder ryggen till så kan du slå igen. <laughs> nej, jag vet inte. Vi brukar ha en punkt här sist. Men, ja, äh, nej. Jag underlevererar. Det, det står här. ingenting här. Nej, jag har, har ingen hälsning idag. Jag har gjort mina försök men jag har inte lyckats. Ah det är okej. Okay. Gjorde det gjorde så bra förra veckan Åh oh, gott! Ja det var så bra så Så att du kan ta paus den här veckan Och ni får pausa till nästa vecka Så kanske vi kommer tillbaka med en hälsning då Ja det hoppas jag Om det går riktigt tung fisk på um... Oh, det där har vi ju för tjej Linus, <laughs> Så det där tar man Aj, med en nypa jag, jag ska inte säga det Jag tror inte riktigt att den är på kroken än. Jag tror att han har <laughs> kastat dig med ett spötbara Och hoppas på napp Ja det är faktiskt uh, med sanningen överensstämma Men imorgon ska vi till Jönköping Linus och Linus. Det ska vi och eh, Därför kan alla som lyssnar här räkna med fullt flytas på sajten med, med tyck och tv och texter och allt. Härligt! Kanske kan bli en släkt text eller? Ja, åt båda hållen faktiskt. ju. Just det, för Linus Inusandina är ju faktiskt deras bästa målskytt tror jag. Och Erik jag inte är helt Martinsson, och, och det på Linus, jag brukar skoja om släkten är värst när någon gör mål, för vi kommer aldrig att skriva just den meningen sammanhanget men så ser ni ändå släkten är värst i text så kan jag garantera att det är inte Linus är inte jag som har skrivit den Varje gång en offensiv spelare kommer, som möts sin gamla klubb kommer över offensiv blå så väser rot i mig släkten är värst, släkten är värst Nu kommer hjälp att få ett mindfuck att göra detta, nu kommer vi får se. Vi Den får se. som lever får se hjälmen. Ja, oh, oh. Mm. så får vi väl säga. Men vi siktar på att vara tillbaka nästa vecka väl? Ah, ja, absolut. Ja, ja, det är klart. Men vi kör vi? ju varje vecka, Linus. Det kanske ja. du inte vet. <laughs> nu böjter vi. Nu <laughs> <bojter> vi. <laughs> ja, tack för att ni har lyssnat. Tack allihopa. Jag tror vi ska säga ett tack till vår samarbetspartner Rågen, säkerhetsbyrå. Hej!